A co, meditace medituje nebo nemedituje? Jak to vypadá? Když meditace dovede, tak meditace medituje. Jak to vidí tady pan Honzik? No, tak to je dobrý téma, tak zůstaneme u téma překážek. Já jsem si natáčel, že to je to, právě, jak se mi sama ta meditace zachází, když nemá překážek. To no? není jaký konkrétní, musí člověk. No. Překážky. Celé učení meditace vlastně je učení konfrontace překážek. Čím hlubší poznání v meditaci, tím jemnější jsou překážky. A jestliže člověk chce dosáhnout nejvyššího poznání, poznání Buddy, tak um, i ty nejjemnější překážky. Co ne? to už so trvá nějakou dobu? Člověk musí mít jistou trpělivost, musí mít jistou odanost, musí mít uh, jisté odhodlání, musí mít jistou víru, musí mít uh, Jisté předpoklady. Všech, co se děje, je, se děje je. život stejně tak jako meditace, je jistý proces. A meditace je absolutně dynamický koncept, tím, že lidi si ho snaží udělat statický, tím pádem se vlastně vzdalují od poznání toho, co meditace je Meditace je dynamický proces. A nedá se vysvětlit, že musí být tak i tak, je tak v jisté situaci a zase v jiné situaci je to jinak. To je třeba pochopit. Jestliže člověk má jeden lék na všechny nemoci, no tak se nikdy nevyléčí. Není to možné. Každá nemoc potřebuje jiný lék. No bavě, čím víc člověk medituje, čím hlubší zkušenosti získává, no tak získává poznání rozdílných e, léků. Vystává se familiární s jejich e, účinkem. No a postupem času, tím pádem, že pozná e, překážky, pozná léky, pozná nemoce, pozná léky, tak se mysl automaticky. V tomto procesu poznávání. Poznávání překážek, opravdové poznávání překážek, jako opravdové poznávání nemoci, je poznávání léčení. Bez poznávání léčení není poznávání překážek, opravdu. To je třeba si uvědomit. A překážky je. Nutná věc, kdo nemá překážky, nemá meditaci. Tím, že jsme se rozhodli meditovat, rozhodli jsme se konfrontovat překážky. Kdo to nechápe, no tak myslím, střílí vedle. Kdy to pochopil, no tak má. Správnou perspektivu a jenom když má člověk správnou perspektivu, může se očekávat správných výsledků. Čili je třeba vidět, že perspektiva meditace je trochu jiná než perspektiva, kterou člověk používá v běžném životě. v Dhamapadě je známý verš. Aña nibána Anja ava upanisa. Jiná cesta je za světským ziskem. A jiná cesta jde do je, poznání, věrování. Je, Člověk se stane meditujícím krbuf, když to pochopí, když to nepochopí, nemůže v meditaci, ničeho do cíly. Pak jeho meditace je, jestliže provozuje meditaci bez tohoto poznání, to je meditace ďábla, to není meditace eh, za cíle osvobození. Meditace ďábla může dovést do jistých dobrých stavů, ho zkuše štěstí, štěstí. To není účel meditace. Hm? Účel meditace je poznání. A Poznání znamená, co? Poznání znamená, že základ poznání je to, že člověk pochopí, že hm, poznání to jde jedině tím. To je jedno, jakou disciplínu člověk hm, Praktikuje jedině poznání, dojde tím, že se odpojí od pojmu světského zisku a bude se snažit o zisk duchovní. A zisk duchovní. Když člověk paduje proti proudu, musí, musí s tím počítat, že jsou překážky do je, v meditaci něco dosáhnout, padne proti proudu pádování proti proudu. Neznamená, že člověk nezažívá štěstí, člověk zažívá daleko hlubšího štěstí tím, právě že je proti proudu. Pádlovat proti proudu je velké štěstí, jenomže lidi, my jsme tak zmatení, že považujeme, že nevidíme štěstí v pádlování proti proudu. To je právě ta pomatenost. To je nevědomost. Z nevědomosti vzniká vůle. A z vůle vzniká ten stav pomatení, který považujeme za, za naši běžnou zkušenost v životě. To znamená chtění, zlobu, hrdost, snahu se potlačit někam na úkol druhých, opojení úspěchem, Znechucení, neúspěchem, všechny tyhle ty věci, touha, poslávě, pomoci, znechucení, tím, že člověk moc a slávu nemá, všechny tyhle ty věci, jsou prekážní. Když člověk medituje, tak co dělá, padluje proti proudu. To znamená, že tyhle ty prekážky začnou být dotěrné, Když člověk nepádluje, tak tyhle překážky nebudou dotěrný. A jaký je jediný východisko? Ze světa člověk utéct nemůže, protože všichni žijeme ve stejném světě. Nikdo nemůže utéct ze světa. Je možné se poznáním odpoutat od nevědomosti. A odpoutání od nevědomosti je možné jedině, když člověk pádluje a konfrontuje jisté překážky, protože nevědomost je. Pro, pro nás běžný stav věcí. A je to na co jsou zvyklí. Jestliže meditujeme, tak padlujeme proti prognu, bráníme se nevědomosti. A jestliže se nevědomosti bráníme, o to víc bude nevědomost dotěhna. Jediný lék na to je věd, na, na nevědomost je vědomost. Jediný lék na, neexistuje. A tím, že právě člověk konfrontuje překážky, poznává překážky. To je vědomost. Hm? Já bych rád ještě specifikoval svoji otázku, když třeba jsme vyskytnou meditace nějaký na příkladě dávnout emoce nebo nějaké otevlastní jako pocity, které jsou hodně výrazný a nemizejí a zůstávají tam, tak v e, té samatový meditaci ta technika, jak se má zacházet, je taková, že no vlastně se snažím se držet u toho nádechu, výdechu, anebo můžu dát nějaký prostor pro to, abych se díval na tyhle sty tělesný nebo kamoční a třeba pozorovala na jakého důvodnou místu? E, právě je jisté jistý popletení vůči z hlediska hlubšího pochopení. Samata, já v, obzážky, v severní tradici je to e, zdůrazňování samata je moudrost. Bez moudrosti není možné. Proto večer budeme o tom mluvit, to významu samády, co je samády. Prosím, nespat tady, ne, neležet, protože nejsme zvyklí, já jsem mnich a nejsem zvyklý, aby mě tady lidi, když učím darmo lidi tady leželi, na to, to není můj, náš zvyk. Tak ten, já beru Přišel jsem s tím, že beru ohled na to, jak, jaký vy jste a já musíte zase brát ohled na to, jaké já jsem. Já nemůžu být nic jiného než mních a, a musíte mě brát jako mnicha. Bohužel je to tak. A, mně je někdo, kdo představuje duchovní cestu a jestliže člověk nemá úctu k duchovní cestě, no tak nemůže se nic naučit, je to Je to jasný. To neznamená, že musíte mít úctu ke mně, ale měli byste být úctu k duchovní cestě, kterou představuji. Já nejsem žádný, nepovažu se za dobrýho člověka, za dobrýho, ale cestu, kterou představuji, je dobrá. To, že představuji cestu, která je dobrá, znamená, že by člověk měl k tomu, který představuje dobrou cestu, mít jistou úctu. Vidně pak se může něco naučit. A já jsem se naučil něco, málo z té cesty, která je dobrá, právě tím, že jsem konfrontoval překážky a že jsem právě uctíval ty lidi, kteří v té cestě něco poznali co co jsem se trošku, to, co jsem se naučil, jsem se naučil mnoho jistých ne, ne, kvalifikovaných učitelů, jinak bych se to mohl naučit. Je to jasné. To je problém tady v Evropě, že není tady, tady tradice úcty k duchovní. Tato tradice u nás bohužel mizí. A nemít úctu k duchovní znamená nemít úctu duchovní. A jestliže člověk má úctu k duchovní, nemůže se nic naučit, není možné. U nás sice duchovní byli, je jistá, jistá korupce, všude existuje korupce duchovních, na západě víc než na východě, no ale přesto, přes veškerou tu korupci duchovních, která existuje, člověk by měl mít do duchovního úcty, jedině tím se může něco naučit. Protože Úcta k duchovnímu je úcta k cestě, kterou predstavím. Tak Tady jsme skončili. No, eh, jak eh, zacházet v meditaci s, eh, s tím typem překáže, který se projevuje třeba jako silný nebo eh, nějaké tělesné oblasti, ať eh, kolik s tou sporu. Kdo může je třeba pozornout a nebo energie do toho, aby neslo to k tomu Kdo určuje postáv. Kdo určuje postáv. Prosté. určuje prostor. Samatá je moudrost. Tato moudrost, samatová moudrost, jaká je samatová moudrost? Samatová moudrost znamená, že člověk není, nemá samoha, hm? samouha vůči, čili nemá popletení vůči objektu, kterýmu se věnuje. A rozumí e, situaci, rozumí poznání z hlediska objektu. Hm? Co je nepomílení o objektu? Nepomílení o objektu je, že e, právě pochopíme, že jak vnímání objektu e, určuje poznání objektu. Když pracujeme s dechem, tak to, jak vnímáme dech, je určeno tím, jak dech poznáváme. Čili samata je poznání, samata není jenom moudrý. Lidé můžou dosáhnout samaty. Ti, co nemají moudrost, samaty dosáhnout. Čili, aby člověk dosáhl zjemnění mysli, která je spojená s jemněním objektu, musí se od, jak od objektu, tak od mysle, která objekt pozoruje, odpoutat. Odpoutání je základ moudrosti, jak samatový, tak vypasanový moudrost. A v podstatě samatová moudrost a vypasanová moudrost ze začátku jsou vnímaní jako rozličná věc, ale čím hlubší znalosti člověk dosahuje v meditaci, tím víc se spojí. V severní tradici, jak už jsem mluvil o tom, už začínají tím, že samata není nic jiného než vypasané, vypasané není nic jiného než samata. A, e, e, proč je tomu tak? Protože e, jak objekt Samadhi, tak objekt vypasaný je e, samadhi. Samadhi objekt, objekt poznání. E, jak samadha, tak e, vypasaná patří do e, objektu poznání a jsou neodličitelný od objektu poznání. O tom budeme mluvit večer. Objekt poznání, jak v samatě, tak ve není možný bez utišení mysli. Jedně utišení mysli člověk pozná podstatu mysli. A podstatu, podstata mysli je co? Podstata mysli je to je právě zdůrazněvaný v, v, v té severní tradici daleko víc, než mysl sama nemá žádnou podstatu. Podstata mysli je prázdnota. To, co dává mysli formu, jsou i právě složky mysle. Tím, že člověk je, praktikuje samotnou, se učí poznávat ty složky mysle, které vedou k utěšení, což je základ poznání. A tím, že pozná ty složky mysle, které vedou k utěšení, pak ty prohloubí se v, v sféru poznání. Sféra poznání je pak sféra vypasaný. Ale sabata sama už je poznání, protože utišení je jediná cesta, jediná cesta není. A utišení znamená odpojení. Utišení bez odpojení není možná, není možná věc. To odpojení ale nebude nikdy perfektní, pokud člověk nepozná um, nejáství. Jedině poznání nejáství se stává odpojení perfektní. Ale samata, samotná je s Tím, že praktikuješ samatu, praktikuješ odpojení se od objektu poznání a od mysli, která objekt poznává. To je jediný, tak dosáhneš hlubšího stavu samaty tak je to třeba vnímat, neodpojovat to. Čili jestliže pronikneš do hlubšího prohloubení mysli, pak to znamená, že si dosáhl odpojení. Od, jak od objektu mysli, tak od, od mysli samotné je moudrost. Čili nevidět to, to je právě nepochopení samaty, že samata je něco jiného, moudrost je něco jiného. Samata je moudrost. A v tom je jistá popletenost, zvláště v na tradici, že příliš odlišují mezi samatou a vypasanou. Jelikož mají všechno naprogramované eh, jedno stádium po druhém, tak eh, většinou nejsou si jasní o tom, že vlastně ty stádia je jeden proces, který, který se navzájem doplňuje. Není možné dosáhnout eh, nepřetržitého, hlubšího pohloubení mysli, bez vypasanou znalostí, To přichází z pohloubení s hlubším pochopením odpojení se od objektu a od mysle, jež objekt sleduje, která už je součástí samaty. Pak tím, že člověk vypasan, je moudrost proniknutí, proniknutí v Vlastnosti, vlastní vlastnosti objektu a, a společné vlastnosti objektu. A tato vlastnost, toto proniknutí ještě prohlubuje potom hm, utišení. Ale utišení je základ všeho hm, poznání. A utišení a poznání se nedá oddělit. Tím, že se právě máš tendenci oddělovat e, sama od vypasení, od poznání vypasení, tak tím pádem tyhle problémy nastávají, rozdělování. Při té praxe pána, pána, snáď když sledují, nebo na to na náleh, tak e, a za teda nějaké rušení. Jaký nepřejmě. Tak mu dennu pozornost tak mu volu to je facenácně nádechu. Ne, tak důležité je si uvědomit, teď jsem o tom mluvil právě v interviu, že není možné, jestliže misl má soustředění a je uvolněná, což je modrá misa. Jedně modrá mysl má soustředění, je uvolněna. Aby před takovou mysli byly dva jasné objekty současní. Taková situace neexistuje. Hm? Když jeden objekt je jasný, tak druhý objekt nemůže být jasný. Nejasný objekt. A meditující samaty se snaží o to, aby nedopustil toho, že ostatní objekty, kromě objekt těšení, se stanou jasnými. A tím pádem, když tuto schopnost dosáhneme, tak pak vypasaná už je maličko, protože zůstává stále u objektu vypasané. Jinak vypasaná bez samaty je objekt vypasaný, pak není jasný. Ne? Člověk, lidi praktikují vypasanou léta, léta, léta a stále v nejasných představách objektu. Tím pádem nedosáhnou ne, cesty. Jak se člověk snaží odtrat, aby ten předměr, třeba konkrétně ten návrh jasný a ostatní předměty, které mají tendence zhrostupovat, ale Tím, že mysl se stane jemnější, prohloubeně, čím prohloubenější mysl, tím jemnější mysl. A, tím, že je mysl jemnější a prohloubenější, tím pádem tím, prožívá hlubší naplnění. Hm? Když mysl prožívá naplnění v sobě, tak ne, nechce k jinému objektu. Mysl, proč chce mysl k jinému objektu? Protože se eh, nenachází naplnění v sobě, proto chce k jinému objektu. Jestliže mysl je jemná, no tak se od jiného objektu sama odvrátí. To je eh, Bude vysvětlovat cestu poznání jako cestu prožití čím dál jemnějšího štěstí. Jestliže člověk se stane familiární se štěstím, naplnění se první, prvním prohloubením, prvním stupněm prohloubením, tak je nepravděpodobné, že v tomto momentě se jeho mysl bude rozptilovat ven. Není, není to možné. Jestliže dosáhne štěstí druhého prohloubení, které je hlubší, tak není možné, aby mysl šla za prvním prohloubením, protože to druhý prohloubení je daleko plnější než první, a tak dále, až do míroda do, do, samá paty, do plného naplnění mysli tím, že žádná mysl není, žádná mysl z formou. To je cesta samaty. A tato cesta může být jedině úspěšná, když je spojená s vypasanou. Do, do, hlubšího, do, do těchto hlubších stavů se člověk nikdy nedostane, než když pozná, co je objekt poznání, co je jeho vlastnost pronikne do vlastnosti objektu poznání a do společných vlastností objektu poznání. Tím pádem se utišení stává perfektní. Člověk pak už nic nehledá, protože když toho, tohoto utišení, tak nemusí nic hledat. To je cesta. a má sama ty spojení s Když jsem ale na začátku a ten předmět, to uklíšení, třeba nádek a ještě není tak zřetelný a jasný a ta myslo to mě tak dobře, a má ten dnevnit se spíš odvíhat různě? Proč? Ne, ne, ne, proč chce odbíhat, ale jak se zachází s těma předmětama, ke jim odbíhat? Tím, že jim nevěnuješ pozornost, se stávají nejasnými předměty. Stanou se jasnými předměty jedině, když jim věnuješ pozornost. Hm? Můžu, můžu do toho vstoupit? Já jsem děčný za to otázku, kterou on mě udělal. Nicméně chci se zeptat dobře, snad toho nějak rozumět. Ale co se týká třeba velkých fyzických bolesti, já uvedu konkrétní příklad, já jsem měl zlomený prst nahoře. A celkem co mi daří meditace do té chvíle, než ten prst začne opravdu hodně bolet. E, jak potom, když se tady ta, to ten vstup do toho dechu s tou bolestí? Mělo by to být tak, že mám být tak silný, že prostě nevnímám tu bolest? Já jsem o tom mluvil teďkon, během interview, Jako Kdo se učí meditovat, se učí konfrontovat bolest. Bez konfrontace bolesti a moudrosti a konfrontovat bolest, není možné se naučit meditaci. I, i Buddha prožívá bolesti. i osvícení lidé prožívají bolest. Bolest je, bolest je, je, je život. Hm? A bez bolesti ten nikdo nežije. Není, není takový člověk, který žije bez bolesti. Někdo ji má víc, někdo ji má méně. Teďka cesta poznání je cesta poznání čeho? Poznání bolesti a poznání slasti. Ten, o tom budeme večer, ten, kdo došel poznání, došel poznání tím, že se dovede odpoutat stejně tak od bolesti jako od slasti. Hm? Cesta samaty je odpoutání se od slasti. Cesta vypasany je hlavně odpoutání se od bolesti. Ale člověk se odpoutá od bolesti nejlépe tím, že zažije slast. A člověk se odpoutá od slasti nejlépe tím, že zažije bolest. Obě eh, složky naší existence, jak bolest tak i svlast, je treba poznat. A jedině, jestliže člověk pozná a eh, jestliže je, člověk pochopí jako něco, co neexistuje samo o sobě. Tím, že neexistuje samo o sobě, nemůže nám patřit. A jelikož nám nepatří, je vzniká a zaniká za jistých podmínek, když člověk tyto podmínky pochopí a stane se tím pánem, pánem jak bolesti, tak i slasti. A to je právě pochopení. Hm? ale konkrétně bych se asi nedoporučoval, abychom meditovali na bodnutí na třetí třeba, Spíš bych doporučoval vhodnou pozici, takhle zní otázka. To bych velmi by elementárně tomu vysvětlení děkuju, rozumím, ale ptám se na to. Protože, kdyby to takhle bylo, tak bychom si působili třeba nějakou absurdní pozicí, úmyslně bolest, bychom byli schopni překonat. To, bylství, právě, to právě dělají yogíny v Indii, v hinduistické tradice, to je běžná věc. Já jsem sám viděl yogíny, jak meditují na hradících, spějí na hm? To je běžná věc, jenomže Buddha sám, Buddha sám praktikoval podobné meditace, sám si, eh, se vystavoval bolestem, který vůbec jsou neslychané. Hm? Normální člověk je vůbec nemůže ani, ani pochopit, jak je to možné, takový bolesti vy snášet. Ale poznal právě, že to, není, že to není ta cesta. Cesta je jedině z nevědomí. Jediná možnost, jak víc nevědomí, jak jsme mluvili, je vědomí, je poznání. A to, že člověk nenávidí bolest a, a touží poslasti, je právě je projev nevědomí. Hm? Jestliže si to uvědomí, tak to znamená, že správně medituje. a Jedině správnou meditací může člověk dojít k správnému výsledku. Jestliže Meditace není správná, jestli cesta není správná, může člověk meditovat miliony životů, a nikdy k správnému výsledku nedojde. A správný výsledek není nic jiného, než poznání. Poznání nebude ne, tím, že si člověk píchne do sebe nějaké rebíky, nebo bude spát na rebíci, nebude ani tím, že e, bude zažívat nějaký e, nebíčka, a bude se, bude se ztrácet ve pocitech slasti a nebude si vědomý toho, že ty pocity slasti jsou nic jiného než jisté podmínky, které jsou přechodné. Jedně když člověk pochopí celý ten komplex toho, jak přichází příjemný pocit, a jak přichází nepříjemný pocit s moudrostí, může se člověk dojít k perfektnímu odpoutání. O tom budeme mluvit večer. A perfektní odpoutání je, je význam vysvobození. Perfektní odpoutání od čeho? Právě od ne, slasti a od bolesti. Ale aby se člověk perfektně odpoutal od slasti a od bolesti, musí to mě perfektně poznat slast a bolest. A slast a bolest, nepoz... bolest člověk nepozná tím, že se sebe bude píchat hrebíky, to není cesta poznání. A slast taky člověk nepozná tím, že bude, eh, se eh, eh, vůli chtít dostat do nějakého stavu slasti, ale právě pozná tím, že se odpoutá, Pozná slast přes odpoutání a pozná bolest přes odpoutání. A to je samatá vypasanou. Kdo se učí samatu a vypasenost z touto perspektivou, může poznat cestu. Kdo se učí z jinou perspektivou, může poznat cestu. Tak je třeba um, si tuhle tu věc uvědomit a v tom případě je tvoje dilema. Je vyřešeno, jinak není nikdy vyřešeno, jak může. Jak bolest, tak i radost, jak příjemný pocit, tak i nepříjemný pocit je jenom z hlediska buddhismu, je jenom dharma dátu. Je dharma. A dharma nezná já, nezná ty, nezná. Je, nezná osobnost, hm? nezná duši. Darma je, jak věci jsou. A bolest a zla, jak, jak slast tak bolest je věc, jak věci jsou, jak věci přijímáme, jak věci chápeme. Kdo tak nechápe, věci nežije. Jenomže že ti, co žijí správně a uvědoměné, jsou ti, kteří je to chápou s poznáním, s pochopením, a ti, kteří žijí slepě a neuvědoměné a do, od úzkosti jedné úzkosti a strasti do druhé, jsou ti, kteří to vnímají neuvědomě a bez poznání. Bolest sama o není špatná, ale je, je, radost a sama o sobě je také není dobrá. Je, je, člověk dělá je dobrým a špatným a tím, že je, lpí na dobrým a na špatným, tím je, pokračuje v ve stavu pomatení. Pamatení, je opak poznání. Jediná cesta ke jasnosti je cesta poznání. Cesta poznání je, není si vědomně ne, se trestat bolestí nebo vědomně ne, ne, vyvíjet chtíč po ne, ne, ne. V slasti, ale cesta poznání je, je poznávat slast a poznávat bolest s uvědoměním Poznávat bolest je stejně důležité, jako poznávat slast. Učitelé, který v buddhistické tradice, není zvykem, aby člověk spal na, na hrebících nebo aby v Indii jsou jistý obíny, které mají vzme, mají příběh, že zvednou ruku a rok, ji nesmí stáhnout. A tak se mučej. A přesto, že prožívají takový mukaj, jsou, jsou ve stavu štěstí. Protože se upojejí na něco jiného, co je nad normálním pojmem neštěstí a štěstí. Ale to ještě ale to i, není praxe, kterou Buddha schvaloval. Buddha schvaloval praxi střední cesty. Třední cesta znamená právě hm, samády a predpoklady samády. A co je samády a co jsou predpoklady samády? O tom to pojďme mluvit večer, protože o tom jsou jisté nejasnosti. Ne? Mluvili jsme o tom, že je už ráno, že právě cesta Pozornosti na nádech a výdech je, je čisté poznání, jak se říká v, například v Anapána Sati Sutta, když chápeš tento proces je, pozornosti na nádech a výdech, tak je, poznáš praxi Satipatánu. Ne? Bude napěný, když poznáš praxi Satipatány, sedm Bojangas budou naplnění. Když sedm Bojangas budou naplnění, tak se naplní Samadhi a jeho předpokladí. Když, se ceptám, když člověk já se soustředí na ten nálež a lidé, tak se stávalo, že se ten pocit jako by, přesouval nebo měnil. že či člověk třetí nosem, a potom jako by třeba se přesouval do hlavy nádech i výdech. Jestli má člověk sledovat ten pocit toho nádechu, výdechu v těle, nebo tak, jak se a anebo jestli se má soustředit na to, jako. To je dobrá otázka. Musel. Je to jiný trochu v severní tradici, třeba v Číně, když. Se učí pozornost na dech, tak sledují dech v celém těle. Hm? E, celé tělo vlastně se účastní v procesu nádechu a výdechu. A, e, v Číně se učí třeba, i v tibetské tradici, to je založená na stejné tradici, se učí, že e, každý por těla hm? se účastní e, procesu nádechu a výdechu a člověk se musí si být to hm? Že je, u, jak třeba Aby Dharma Koša vysvětluje nebo moje yoga čára se jako severní buddhistická literatura ne, tak je, dech není jenom, jak se vysvětluje ve vysudě maga od od eh, a jako začátek. Eh, Nádechu, ne, na výdechu tedy. Nádech začíná u nosních dělek. Střed je srdce nebo prsa, konec je v dolním bryše. A zase výdech, začátek je v dolním břiše, stret. Je v prsou a konec je v nosných děrkách, tak je vysvětleno ve magá. Ale přestože meditující je si vědom tohoto procesu začátku, prostředku a konce každého nádechu a výdechu, nevěnuje tomu pozornost a věnuje pozornost. Pouze eh, dotyku, dechu hm? eh, okolo, kde jako ho může identifikovat v okolí nosních dírek. Buď hm? jako eh, v okolí nosních dírek nebo na horním, když si nos je dlouhý, tak na horním hm? Tam je dotek dechu nejasnější. Tam ho vnímá. Přestože vnímá, eh, Jenom jedno místo je si vědom na každého nádechu a výdechu jako procesu. Hm? maga, vysudí maga, to ilustruje e, si mylí pily. Hm? Jestliže pilujeme něco, e, přestože se soustředíme jenom na jeden bod, kde pila dotýká drhu, jsme si vědomí celého tahu pily od začátku až do konce. To je ten úkaz. Čili to neznamená, že když se člověk soustředí na jedno místo okolo nosních dělek, že si není vědom celého nádechu a výdechu od začátku do konce, je si to vědomé ještě lépe, ale je si to vědomé na jednom bodu. Nejzákladnější je princip celého buddhistického poznání, jak samatovýho nebo vypasanového, o tom se není možné o to nezdůrazňovat, což je obzvláště, aby Dalma to rozvíjil. Vše, co můžeme poznat, ve světě můžeme poznat jen, Hm? Bez dotyku není možné nic poznat. Jakmile je dotyk, objeví se objekt a objeví se mysl. Bez, jestliže dotyk není, neobjeví se, neobjeví se objekt, neobjeví se mysl. To je důležité si to uvědomit. A teď dotyk, dechu, ať jsme si toho vědomí nebo nejsme si toho vědomí, probíhá vlastně v celém těle. A v severní tradici tibetani číňani meditují právě na, na tom dotyku, berou tělo jako celý dotyk de, dechu je v celém těle. A vlastně celé tělo se účastní, každý por, těla se účastní toho, Procesu nádechu a výdechu, což je to výborná metoda, ale v jižní tradici je to trochu jiný, protože v severní tradici spojují samatu s vypasanou od samého začátku, tak na tento přístup má jisté výhody, ale ve jižní tradici se snaží stále zdůrazňovat, že samata. Poznání samaty je něco jiného, než poznání vypasané. Tak poznání tím, že člověk si dotyk ustálí na jednom bodu, tím dosáhne, právě vyvíjí schopnost jednobodovosti mysli. A jak poznání samatový, tak poznání vypasanový není možné bez vyvíjení této schopnosti jednobodovosti mysli. Protože my nejsme cvičení, bohužel v naší civilizaci, tato disciplína je zanedbávána úplně. Je vlastně základ všech duchovních věd bez schopnosti jednobodovosti mysli zůstat soustředěn dlouhou dobu na jednom objektu a nejít k jinému objektu vycvičit mysl, tak vlastně není možné jakékoliv duchovní poznání, ani modlení není možné, ani, e, ani buddhistická meditace. Jakákoliv disciplína, duchovní disciplína je založena právě na této schopnosti, která naši, naše civilizace, moderní tolik zanedbává, e, soustředit mysl na jednom objektu, na jednom e, bodě. Vlastně meditace samaty, tak jak je vysvětlená v, v, v teravádový tradici, je právě vnímání nádechu a výdechu v jednom bodě. To neznamená, že člověk se, musí, se má... To je právě chyba. Já mám jako, trochu zkušenost jako učitel meditace, Obzvláště když jsem byl v Burmě, tak jsem to viděl e, jasně. Burmánci, když e, meditují, tak mají trochu jiný přístup k tomu, nebo číňani, protože e, když se učí meditaci samaty, tak. E, je jim jasné od začátku, že samat prohloubení mysli dosáhnu jedině odpojením se od mysli. A teď většina západních lidí, bohužel, když medituje, se učí samatu, tak dozví se teorii meditace samaty na dech, že jestli se budou věnovat jednomu bodu doteku, nádechu, kde nádech a výdech jasný, že tím pádem se tam objeví eh, reflexivní obraz dechu. Hm? Když se objeví ten reflexivní obraz dechu, světlo nebo barva na tom doteku, tak to je eh, výraz, znamení eh, prohloubení mysli, eh, zjemnění mysli, zjemnění objektu. Hm? A teď jsou daný jedená tato teorie, a teď začnou se ul, ulpěj se na tom bodě. A teď jsem tam viděl, já jsem viděl nějaké světlo, nebo nějaká barva tam vyšla, nebo čekají prostě, uchopějí to a snaží se nějak držet ten dotyk a myslejí se tím, že se budou držet toho dotyku, tak eh, dosáhnou. Samatového poznání. To je bohužel nemoc daleko víc západňáků než na, na východě. Protože člověk chce, chce dosáhnout odpoj, odpojení. Samata je, je moudrost. Moudrost odpojení. A jak může člověk dosáhnout moudrost odpojení, když bude pět na doteku, a držet se toho doteku a myslet, že tam. Se můj, nějaká moudrost objeví, mi to není možný. Moudrost může jedně přijít se odpojením se, odpojením se taky od toho doteku a od mysli, která tento dotek pozoruje. Proto je třeba, obzvláště na západě zdůrazňovat, že dotek je jenom část pozornosti, dejme je tomu třetina nebo čtvrtina pozornosti, tři čtvrtiny pozornosti zůstávají o nádechu a výdechu tam vlastně člověk získává moudrost odpoutání. A tato moudrost odpoutání pak se vyjadruje taky na, na, na tom doteku, na zjemnění doteku, který se pak... Zjemnění doteku je nic jiného než zjemnění služek doteku, což je... Což je Pocit, což je objekt, což je vnímání, což je manysiká a tak dále. Díky tomu právě mysl se dostává do rovnováhy. Jestliže se člověk ulpí, jestli se, se ulpí na objektu, tak mysl nemůže být v rovnováze. A pak není. Žádná možnost pohloubení mysli. Tomu, této chybě, je třeba se vyvarovat. Mít od začátku, samého začátku, e, e, přístup k bohužel bohužel, v obzáště v teravádových zemích, kde odpojil sama matu tolik od vypasaní, zdůraznuje se, že. Vy, Vypsané je vlastně to pravé poznání a samata vlastně, to je jenom příprava na, na samata je, je, už je hluboké poznání, samata je moudrost. Bez odpoutání žádná samata nemůže být. A jestliže to samatové odpoutání je, tak bolest ať je, tak jsme schopni se od té bolesti odpojit. Pokud to samatové odpoutání není, tak odpojení od bolesti bude těžká věc. A bolest tam vždycky bude. Bolest prožívají ti největší mistry meditace. Bez bolesti to nejde. To je jasný? Mm. To je součástí samatové moudrosti, což je vůbec základ moudrosti, je odpoutání se od mysli. Tím, že člověk rpí právě na mysli, je daný tím, že nemá samatový a vypasanový Připoznání. Meditace je právě na to, aby se člověk odpoutá od mysli a ne, ne, nevěřil. Mysl je projev mysl byla projeven poznání musí být spojená, ze sama není, to, vypasanou. Jestli že není, je to popletení. zbavení se, pění na mysli, pochopení pochopení je pochopení mysli. Pochopení mysli je samatán, pasání. je poznání tím, že člověk je si toho, že to zjemnění mysli je, jsou jen jisté faktory mysli, které jsou, o tom budeme mluvit, většinou ty faktory mysli, když se zjemní, jen, my, Mysl se zjevní, když ty faktory, mysli tam nejsou, tak mysl se nezjevní. To je poznání těchto faktů a pak ne, odpoutání se od nich. Čím hlubší, samotná, tím hlubší poznání a odpoutání se od těch faktů. To pak člověk, to je pak cesta vypasany. je, že pak si přivodí vědomně ty pocity štěstí medituješ na ně jako na, na něčem přechodném, vše, co je přechodné, utopení, vše, co je utrpení nepatří Tím pádem medituješ na, na utopení s jemným objektem a sjemnou myslí. Když dokážeš meditovat na utopení s jemným objektem a s jemnou myslí, no tak pak nelpíš na hrubších formách utopení. To je sama ta tak důležitá. Myslí, že medituješ o složkách mysli s hrubou mysli, s nezjemněnou a tak to je těžká cesta. To je tak důležité se stát, familiár, se stát familiármi, s těmi je jemnými stavy myslí, aby se člověk dokázal odpoutat od hrubých stavů myslí. Tím, že se odpoutáš od jemných stavů myslí, tím se automaticky odpoutáváš od hrubých stavů myslí. Nejlepší cesta k poznání je právě vypsana samatě. To je nejlepší nejrychlejší cesta k poznání. Všechno jsou šance. Když člověk, když člověk ne, nemá správný přístup, modrý přístup k věci, když člověk má modrý přístup k věci, tak šance nejsou. ale když má člověk modrý přístup k věci, šance jsou na všechno. Jsou lidé, kteří jsou víc popletený meditace. To je jedině tím, že nepokopí smysl medit, meditace, že nemají právě patričnou úctu k, k tomu, co dělají, k poznání, za kterým jdou. To je všechno. Člověk musí mít víru v to, co dělá. Víra je základ poznání, ať jakéhokoliv poznání člověk může dosáhnout poznání, jenom když má víru v to, co dělá. A k víře patří to, že člověk má úctu k tomu ty věci a co ta věc představuje. Jestliže tomu tak je, a jestliže člověk má tento zdravý přístup, pak neexistuje žádný nebezpečí, protože víra v buddhistickém pojetí znamená právě jist pochopení věci. Tím, že se člověk s objektem aranžuje, že má o objektu přesvědčení. Tím pádem objekt se stává součas, jeho součástí. Jestliže se objekt stává jeho součástí, tedy sama ta vypasáná se stává jeho součástí, žádný nebezpečí neexistuje. A všechny překážky, které bude konfrontovat, budou plný cestou. Tím, že Člověk nemá moudrý přístup k věci, nemá víru. a tak mnoho-mnoho překážek existuje. Poznáváme dech. Je důležité si uvědomit, jak, to, jak víme, že existuje nádech a výdech. Za prvé je dotyk, o tom jsme už mluvil. za druhé je pocit. Člověk má, pocit znamená recepce objektu, Za třetí je rozlišování, což je vědomí. Člověk rozlišuje: teď je dlouhý dech, krátký dech, teď je nádech, teď je výdech, teď je, e, e, začátek nádechu, teď je, mm, polovina nádechu, teď je, mm, konec nádechu. No, to je všechno rozlišování. Tyto tři složky jsou hlavní složky v poznávání dechu. Jestliže tyto složky jsou jasné, no tak dech je jasný. Jestliže tyto složky nejsou jsou nejasné, no tak dech je nejasný. Čili meditující se snaží o to, aby zůstal jasného pocitu dechu, jasného dotyku dechu a rozlišení dechu. Jestliže tak dělá, no tak meditace ne, zažívá naplnění objektem. Když zažívá naplnění objektem, tak mysl se brání, sama se brání tomu, aby šla k jinému objektu. Tím, že člověk není naplněn objektem, tím stále mysl je neklidná a chce jít někam pryč. Když člověk překoná tuto překážku a zůstane u toho objektu, tak mysl má. Další tendence myslí je že tím, že se prohloubí v tento objekt, upadá, ne? což je ospalost, nejasnost objektu. Když se člověk tomu brání tím, že o to víc jemnější myslí, se snaží rozlišit ten objekt, ne? no tak, tak může se dostat do hlubších stavů koncentrace. To je cesta.